Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у позику. Розділ восьмий Перед ними був Париж зі своїми передмістями, сірими, потворними і дощовими. Але що далі вони рухались усередину міста, то сильніше він їх зачаровував. Завулки й вулиці вигулькували, неначе картини у Трілло і Пісарро. Сірість зблідла і стала майже сріблястою. Раптом з'явилася ріка з мостами і буксирами, деревами та баржами, барвистими рядами букіністів і старих кам'яниць на правобережжі Сени. Саме звідси, розповідав Клерфе, забрали на страту Марію Антуанетту, а в ресторані напроти можна було смачно попоїсти. «Мабуть, тут голод і історія всюди пов'язані між собою. Де ти хочеш зупинитися?» «Ось там», – відповіла Ліліан і показала на той бік річки, де світлішав фасад маленького готелю. «Ти знаєш цей готель?» «Звідки ж мені його знати?» – запитала Ліліан. «Ти ж тут жила!» Коли я жила тут, то переважно ховалася у підвалі одного продавця овочів. Може тобі краще зупинитись десь у 16-му окрузі? Чи у Стройка? Стрийко такий скупий, що сам напевно тулиться в одній кімнаті. Поїдьмо в той готель і запитаємо, чи є у них вільні номери. А де ти мешкаєш у Парижі? У готелі Ріц? «Я так і знала», – сказала Ліліан. Клерфи похитав головою. «Я не такий багатий, щоб мешкати де інде». Вони проїхали міст бульвару Сен-Мішель по набережні Гранд-Огюстен і зупинилися біля готелю Біссон. Коли вони виходили з машини, у дверях готелю з'явився служник із валізами. «Це і буде моя кімната», – сказала Ліліан. «Хтось якраз виїжджає!» «Ти справді хочеш тут мешкати? Просто тому, що побачила цей готель із іншого боку річки?» Ліліан кивнула. «Я, власне, і збираюся так жити, без жодних особливих рекомендацій і упереджень». Кімната дійсно була вільна. Готель не мав ліфта, але номер, на щастя, містився на першому поверсі. Сходи були зачовгані і старі. Покій виявився малим і скупо умебльованим, але ліжко виглядало непогано і була ванна. Меблі стояли сучасні, за винятком баракового столика, який стояв не наче князь поміж невільників. Шпалери були старі, електричне світло тьмяне. Зате за вікном виблискувала річка, виднілися набережні і дзвіниця собору Паризької Богоматері. У будь-який момент, якщо ти матимеш бажання, можеш звідси виїхати, сказав Клерфе. Де хто забуває про це. Куди? До тебе в Ріц? Не до мене, а в Ріц, відказав Клерфе. Я мешкав там під час війни півроку, з бородою із під іншим прізвищем, у дешевих номерах, а в іншій половині готелю, із вікнами на Вандомську площу, жили високопоставлені нацистські бонзи. Це було дуже знаменно. Служник приніс валізи. Клерфе рушив до дверей. Ти повечеряєш зі мною? Коли? О 9. Гаразд, о дев'ятій. Вона подивилася йому вслід. Під час мандрівки вони ані словом не перекинулись про ніч в Асконі. «Французька мова дуже зручна», – подумала вона. «Легко переходити з «ти» на «ви». І навпаки, усе дуже просто, як у грі». Почувши ревіння Джузеппе, Ліліан підійшла до вікна. «Він може повернеться, а може і ні». Вона цього не знала, але це й не було аж так важливо. Важливо те, що вона в Парижі, що вечір і що вона дихає. На бульварі Сен-Мішель загорілося зелене світло. І, мов розлючена зграя хортів, у слід за Джозепом кинулось стадо Сітроенів, Рено і вантажівок. Ліліан не могла пригадати, чи бачила вона коли-небудь стільки автомобілів. Під час війни їх було дуже мало. Шум був неабияким, але в її вухах він звучав як орган, на якому залізні руки грали потужне тедеум. Ліліан розпакувала свої речі. Взяла вона з собою небагато, і грошей мала теж в обмаль. Зателефонувала до стрийка, але телефон не відповідав. Стрийко вже кілька років як відмовився від телефону. На мить її охопила паніка. Вона отримувала гроші щомісяця через банк і тривалий час не мала від стрийка жодної вістки. Неможливо, щоб він не жив. Дивно, що саме це перше спало їй на думку. Може він виїхав і мешкає де інде? Ліліан поцікавилась в готелю про адресну книжку. В них була тільки стара, із першого року війни, а нова телефонна книжка ще не з'явилася. Крім того, в Парижі бракувало вугілля. Увечері в кімнаті робилося холодно, і Ліліан накинула плащ. Добре, що покидаючи санаторій, прихопила кілька вовняних речей. Думала, що комусь їх тут подарує, а тепер була задоволена, що має їх тут. Сірі, брудні сутінки починали вповзати у вікно. Ліліан покупалася, щоб зігрітися, і лягла в ліжко. Уперше, відколи виїхала, вона була сама. Уперше, віддавна, справді була сама. Грошей їй могло вистачити найбільше на тиждень. Разом із темрявою знову з'явилася паніка. Хто зна, де був тепер її стройко? Може, з ним щось сталося? А може, він помер? Може, і Клерфе зник уже в цьому невідомому місці, переїхав до іншого готелю, почав інше життя, і вона теж про нього більше ніколи не почує. Ліліан морозило. Романтика швидко зникла перед фактом холоду і самотності. У теплій клітці санаторію зараз тихо дзенькали рури центрального опалення. Хтось постукав. За дверима стояв готельний посланець із двома згортками. В одному з них були квіти, мабуть, від Клерфе. Вона швидко тицьнула хлопцеві в тьмяному приміщенні за великі чайові. У другому згортку була вовняна ковдра. «Думаю, що тобі може це знадобитися», – писав Клерфе. «У Парижі й далі бракує вугілля». Ліліан розстелила ковдру. З неї випало дві невеликі коробки. В обох були лампочки. Французькі готелярі завжди заощаджують на світлі, коментував Клеф ще один подарунок. Якщо замінити лампочки, які є у твоїй кімнаті новими, світло відразу стане удвічі яскравішим. Ліліан послухалась його поради. Принаймні, тепер вона могла читати. Постанець приніс їй газету. Зазирнула в неї, але за хвильку відклала. Це все її вже не обходило. Вона ніколи не дізнається, хто наступного року стане президентом, ані яка партія засідатиме в парламенті. Зрештою, це її і не цікавило. Вона вся просякла спрагою життя, власного життя. Вона одягнулася. У неї збереглося остання адреса стрійка, півроку тому вона отримала від нього листа із цієї адреси. Треба поїхати туди і розпитати. Виявилося, що Стрийко мешкав за старою адресою, і він відмовився лише від телефону. «Твої гроші?» – запитав він. «Як хочеш. Я посилав їх тобі щомісяця в Швейцарію. Дуже важко було отримати дозвіл на пересилання». Я можу виплачувати їх тобі щомісяця тут, у Франції. На яку адресу пересилати? Я не хочу їх отримувати щомісяця. Я хочу забрати все відразу. Навіщо? Хочу купити собі різне вбрання. Старий витріщив на неї очі. Ти така ж сама, як і твій батько. Якби він... Він не живе, стрийку Гастоне. Гастон поглянув на свої великі бліді долоні. Ти не маєш надто багато грошей. Що ти збираєшся тут робити? Господи, якби я мав таке щастя жити в Швейцарії? Я жила не в Швейцарії, а в лікарні. Ти не знаєшся на грошах і розтринкаєх їх за кілька тижнів. Усе розтринкаєш. «Можливо», – сказала Ліліан. Стройко перелякано подивився на неї. «А коли все витратиш? Що тоді?» «Я не буду для вас тягарем. Ти повинна вийти заміж. Ти здорова?» «Чи я інакше могла б бути тут?» «Отже, ти повинна вийти заміж!» Ліліан розсміялася. Його наміри були надто прозорі хотів перекинути відповідальність за неї на когось іншого. «Повинна вийти заміж!» – повторив Гастон. «Я міг би познайомити тебе з кількома людьми!» Ліліан знову розсміялася. Проте їй було цікаво, що зробить старий. «Йому, мабуть, під вісімдесят!» – думала вона. «Але поводиться він так, ніби має передбачити все ще на вісімдесят років наперед. «Добре», – відповіла Ліліан, – «а тепер скажи мені таке, що ти робиш на самоті?» Спантиличений старий підвів свою пташину голівку. «Та мало що, я завжди зайнятий, дивне питання, не розумію, чого ти запитуєш?» Тобі ніколи не спадало на думку забрати все, що в тебе є, і поїхати світ за очі, і все протринкати. Ти також самий, як твій батько, – зневажливо сказав старий. Він ніколи не мав почуття обов'язку і почуття відповідальності. Треба буде спробувати знову призвичайти тобі опікунів. Це тобі не вдасться. Ти вважаєш, що я марную гроші. А я вважаю, що ти марнуєш своє життя. Нехай кожен залишається при своїй думці. І дістань мені гроші не пізніше завтрашнього дня. Я хочу якнайскоріше купити собі сукні. А де ти їх купиш? Швидко запитав старий. У Баленціаги. Не забудь, що це мої гроші. Твоя мати? До завтра сказала Ліліан і ледь торкнулася губами лоба старого. «Послухай, Ліліан, не роби дурниць! Ти зодягнена дуже добре! Вбрання в цих будинках моди коштують маєток!» «Цілком можливо», – відповіла Ліліан і подивилася на сірий двір і сірі вікна навпроти, в яких відбувалися рештки сонця, неначе відполіровані сланці. Ти така ж сама, як твій батько. Старий був щиро наляканий. Така сама. Ти могла б зараз жити без турбот, коли б не його вічні фантазії. Стрийку гастоне. Кажуть, у наш час можна покінчити з грошима двома способами. Один із них – заощаджувати, а потім втратити їх під час інфляції. А інший – витратити їх. «А тепер скажи мені, як тобі ведеться?» Гастон нервово махнув рукою. «Сама бачиш? Мені важко. Такі часи, я бідний!» Ліліан роззирнулася. Вона побачила красиві старовинні меблі, фотелі в чохлах, кришталеву люстру, кілька добрих картин. «Ти завжди був скупий, стрійку Гастони!» Ти й зараз такий. Якийсь час він розглядав її своїми темними пташиними очима. Хочеш жити тут, але ж у мене обмаль місця. Місце в тебе досить, але я не хочу жити тут. Скільки тобі, власне кажучи, років? Здається, ти на 20 років старший за батька. Старий, вочевидь, був збитий з пантелику. Ти ж знаєш. «То навіщо запитуєш?» «А ти не боїшся смерті?» Гастон помовчав хвилину, після чого тихо сказав. «У тебе жахливі манери. Ти маєш рацію, мені не варто було тебе запитувати про це. Я почуваюся цілком пристойно. Якщо ти розраховуєш скоро отримати спадок, то тебе чекає розчарування. Ліліан подивилася на скривдженого старого марабу. «Ні, я не розраховую. Я живу в готелі і ніколи не буду для тебе тягарем». «У якому готелі?» – хвапливо запитав Гастон. «У Біссон». «Слава Богу! Я б не здивувався, якби ти оселилася в Ріц». «Я також», – сказала Ліліан. Трохи згодом по неї заїхав Клерфе. Вони поїхали в ресторан «Гранд Вефур». «Як відбулася твоя перша зустріч із тутешнім світом?» – запитав він. «У мене таке відчуття, ніби я опинилась серед людей, які збираються жити вічно. У будь-якому разі вони так поводяться. Вони так прийнялися грошима, що забули про життя». Клерфе розсміявся. А під час війни всі присягалися, що більше не повторять цієї помилки, якщо виживуть. Але людина швидко все забуває. «І ти усе забув?» – запитала Ліліан. Намагався щосили, але мені не зовсім вдалося. «Може, я кохаю тебе саме тому, ти мене не кохаєш?» Якби ти мене кохала, то не вживала б цього слова так легковажно і не говорила б мені цього. Я кохаю тебе тому, що ти не думаєш про майбутнє. Тоді ти мусила б кохати кожного чоловіка в санаторії. Ми будемо їсти морські язики зі смаженим мигдалем і запивати їх молодим монтраше. Тоді чому ж я тебе кохаю? Тому що я з тобою. І тому що ти любиш життя. А я для тебе безіменна частка життя. Це небезпечно. Для кого? Для того, хто безіменний. Його в будь-який час можна замінити. Але ж мене теж, сказала Ліліан. Мене теж, Клерфе. У цьому я не зовсім упевнений. Розумна людина на моєму місці – Текла б якнайскоріше. Ти не настільки захоплений. Але завтра я від'їжджаю. Куди? Запитала Ліліан, не повіривши йому. Далеко. Я мушу їхати до Риму. А я до Баленціаги. Купити сукні. Це ще далі, ніж Рим. Я дійсно від'їжджаю. Необхідно потурбуватися про новий контракт. Добре, мовила Ліліан. Отже, у мене буде час кинутись в авантюру з модними кравцями. Стройко Гастон із задоволенням віддав би мене під опіку, аби видав заміж. Клерфе подивився на неї. Він хоче знову ув'язнити тебе, хоча ти ще не встигла дізнатися, що таке свобода? А що ж таке свобода? Клерфе посміхнувся. Насправді, я теж не знаю. Знаю тільки одне. Свобода – це не безвідповідальність і не життя без мети. Легше зрозуміти, якою вона не буває, аніж якою вона є. А коли ти повернешся? – запитала Ліліан. За кілька днів. Ти маєш коханку в Римі? А вже ж. Так я й думала. – Чому? – Було б дивно, якби ти жив сам. Я також не жила сама, коли ти з'явився. – А тепер? – Тепер, – сказала Ліліан, – я тут надто п'яна сама собою, щоб могла над цим замислюватись. Наступного дня Ліліан поїхала до Баленціяги. Крім спортивного одягу, в неї було небагато вбрань. Деякі пошиті були ще за воєнної моди, інші зосталися після матері, перероблені дешевою кравчинею. Ліліан уважно обстежила жінок, що сиділи біля неї, вивчала їхні вбрання і шукала в їхніх обличчях того самого очікування, яке було в ній, і не знаходила його. Бачила натомість підстаркуватих надутих папух, які були понадміру напомаджені, і очима всіяними зморшками без повік дивилися на молодших жінок, а також молодиць із крихтою елегантності, яких скептичні погляди не виражали нічого, окрім незрозумілого зачарування тим, що вони просто живуть. Між ними сиділа гарненька зграйка американок, балакучих, щебетливих і геть наївних тільки де-не-де у збудженій порожнечі, не наче лагідний вовник, що вже пригасає, але все ще спалахує серед темряви, майнуло обличчя не першої молодості, що має в собі якусь магічну силу. Розпочався парад манекенниць. Ліліан чула міський галас, що зливався в кахохонію сталі, бетону і машин. Здавалося, ніби так вітер навіяв звідкись манекенниць, що рухаються на худорелявих ногах, наче якісь штучні тварини. Струнки-хамелеони, які змінюють сукні, як колір шкіри, і мовчки вихваляють поміж стільцями. Ліліан вибрала п'ять моделей. Хочете приміряти відразу? Поцікавилась продавчиня. А я можу? Так, ці три пасуватимуть вам, а ті трошки завеликі. «Коли я могла б їх забрати?» – запитала Ліліан. «А коли ви їх потребуєте?» «Негайно!» – Продавчиня розсміялася. «Негайно» тут означає «за три-чотири тижні, не раніше». «А я потребую їх негайно. Чи можу я купити моделі, які мені пасують?» Продавчиня похитала головою. «На жаль, ні. Ми потребуємо їх щодня». Але ми зробимо, що в нашій силі. Ми завалені роботою, мадмуазель. Якби ви реалізували замовлення по черзі, вам довелося б чекати шість тижнів. Може, ми приміряємо оцю чорну вечірню сукню? Зразки суконь перенесли до кабіни, викладеної дзеркалами. Разом із ними увійшла кравчиня, щоб зняти мірки. Чудовий вибір, мадмуазель, сказала продавчиня. Сукні вам пасують так, неначе були для вас спроєктовані. Месіє Баленціага зрадіє, коли побачить їх на вас. Шкода, що його зараз нема. А де він? – запитала Ліліан, винятково звічливості стягуючи стягуючи водночас сукню. У горах! – продавчині назвала місцевість, з якої приїхала Ліліан. Це пролунало в ухах Ліліан, так мовби та сказала Тибет. Він поїхав туди на відпочинок, – додала продавчиня. Там справді можна відпочити. Ліліан випросталась і поглянула в дзеркало. Ось бачите, – сказала продавчиня. Саме це я мала на увазі. Більшість жінок купують те, що їм подобається. Ви ж купили щось, у чому вам гарно, чи не так? поцікавилася жінка у кравчині. Кравчиня кивнула. «Тепер іще плащ!» Вечірня сукня була чорна, як вугілля, з дрібкою мексиканського червоного кольору. Плащ до неї був натомість широкий і нагадував пелерину, пошиту із напівпрозорого матеріалу, який відставав, мов би, на крохмалений. «Шикарно!» – сказала продавчиня. «Ви виглядаєте, як упалий янгол!» Ліліан придивилася до себе. З великого трираменного дзеркала на неї дивилося троє жінок, дві у профіль і одна в анфас. А коли відсунулася трохи на бік, побачила в дзеркалі ззаду четверту, яка була обернута спиною і, здавалося, рушила до виходу. «Шикарно — Шикарно! — повторила продавчиня. — Чому Лусіль не вміє його так носити? — А хто така Лусіль? — Наша найкраща манекенниця! «Та, яка презентувала цю сукню!» «Чому вона мала б це саме так носити?» – подумала Ліліан. «Вона ще буде носити тисячу інших суконь і буде мати безліч показів моди, а потім вийде заміж, матиме дітей і постаріє. А я носитиму цей плащ тільки одне літо». Чи можливо було б пошити це скорше, ніж за чотири тижні? – поцікавилась Ліліан. Принаймні за один тиждень. У мене мало часу. Як ви вважаєте, Мадемуазель Клод? – запитала кравчиня. Продавчиня кивнула. Ми почнемо відразу. Отже, коли? – запитала Ліліан. За два тижні може бути готове. За два тижні. То для неї як два роки. Якщо вдасться за десять днів, то треба буде ще кілька примірок. Добре, якщо не можна інакше. Справді не можна інакше. Ліля щодня приходила на примірку. Тиша в кабіні якимось дивним чином зачаровувала її. Інколи вона чула зовні голоси інших жінок, але срібло і сірість власної кабіни відмежовувало її від міського гаму. Біля неї увихалася кравчиня, неначе жрець на службі в якогось ідола. Заколювала, збирала матеріал у фалди, морщила, кроїла, бурчала незрозумілі слова, бо губами стискала шпильки, стояла навколішки і натягувала, гладила, колінкувала то назад, то вперед, Мов би, під час якоїсь церемонії, що повторювалось знову і знову. Ліліан стояла непорушно і бачила перед собою в дзеркало трьох жінок, які були схожі на неї, а водночас якимось дивним, дуже холодним чином дистанціонувалася від них. З ними на її очах робилося щось, що тільки здалеку здавалося мало зв'язок з нею, а попри те її глибоко змінювало. Інколи штора її кабіни відхилялася, і всередину заглядали інші клієнти, квапливо інспектуючи поглядом невтомних войовниць статі, із зацікавленням, але водночас із настороженістю. Ліліан відчувала тоді, що не має з цим нічого спільного. Вона не полювала на чоловіків, полювала на життя. У процесі цих днів розвинулася взаємини дивної чужої інтимності між нею та жінками в дзеркалі, які змінювались разом із кожним новим вбранням. Вона розмовляла з ними без слів, відображення посміхались до неї, не посміхаючись. Вони були серйозні і якимсь тихим, сумним чином близькі між собою як сестри, які виховувались окремо, і ніколи не підозрювали, що колись побачиться. А тепер відбулось, не би у вісні, оце мовчазне рандеву, сповнене лагідної меланхолії, бо незабаром вони знову муситимуть розлучитися і не побачиться вже ніколи. Навіть одяг з іспанським акцентом мав у собі щось із того. Позбавлене світла, драматична чернь оксамиту – Бухаючи раптовим полум'ям тропічна червінь-шовку, широкі плащі, в яких тіло здавалося майже нематеріальним, і важка парча коротких камізелюк, що їх носять тореадори, із-за яких визирав пісок і сонце, і раптова смерть. Повернувся Балансіага. Він мовчки придивлявся до однієї з примірок. Наступного дня продавчиня принесла до кабіни щось срібне, що скидалося на шкіру риби, яка ніколи не бачила сонця. Месіє Балансіага хотів би, щоб ви мали цю сукню. Я мушу зупинитися. Я купила вже більше речей, ніж повинна. Щодня щось докуповувала. Але приміряйте, будь ласка. Напевно, ви її візьмете. Продавчиня усміхнулася. Та й ціна буде така, що ви залишитесь задоволеною. Дім моди Балансіага хотів би, щоб ви носили його вбрання. Ліліан вдягнула те срібне щось. Воно було майже перлового кольору, але замість зробити її блідішою додало барв її обличчю і рукам, оздоблюючи її золото брунатним відтінком. Я візьму її, зітхнула вона. Таку сукню відкинути важче, ніж залицяльника Дон Жуана і Аполлона. Не завжди, але в цей момент саме так і було. Вона жила в невагомому сірому та срібному світі. До полудня довго спала, потім йшла до Баленціаги, відтак мандрувала без мети вулицями, а потім сама вечеряла в готельному ресторані. Ресторан не належав до найкращих у Парижі, хоча вона про це раніше й не здогадувалась. Вона не прагнувала товариства і не дуже відчувала брак клерпи. Анонімне життя, яке різко напирало на неї з вулиць, кав'ярень і ресторану, було доволі потужне і незвідане, тому вона не відчувала, що її особисте життя чимось обділене. Ліліан дозволяла течії підхопити її і натовп ніс її, але не жахав. Вона любила його, бо він був життям, невідомим, безглуздим життям, що марнується на безглузді вчинки, які вигойдовувались на його хвилях, неначе буйки на морі у вітряну погоду. Ви зробили гарні закупи, сказала продавчиня під час останньої примірки. Ці сукні ніколи не вийдуть з моди, ви зможете носити їх роками. роками